la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea C072.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 au ajuns disponibile pentru difuzarea lor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi C072 va debuta cu prilejul citirii versetului 27 al capitolului 10 al întâiei epistole a lui Pavel către Corinteni, în care vom citi de îndată după ce mai întâi vom asculta un mic episod din viața lui Stanley Jones, un misionar creștin. Acesta ne povestește că, în timp ce călătorea cu vaporul, a observat doi oameni care și începeau ziua cu totul diferit. Unul dintre ei, un om de afaceri, se scula de vreme, cobola în sala comună, apuca cu nerăbdare buletinul de știri și îl întorcea la partea cu raportul de la bursă. Fața ei se lumina sau îi se întuneca după ceea ce citea în raport. Fericirea lui depindea în fluctuațiile bursei și de aceea era fluctuantă și fericirea lui. Celălalt om ieșea pe punte în fiecare dimineață în meditație. Fața lui arăta totdeauna calm, echilibru și putere. Fericirea lui nu depindea de relațiile externe, de cele de mai jos de sub soare, și nu era impusă fluctuațiilor vremelnice, ci era întemeiată pe realitățile veșnice și veștine schimbate ale lumii de dincolo de soare, în cerul lui Dumnezeu. Iată un moment de cercetare pentru mine și pentru Dumnetale. Cum îți este viața de astăzi? Ai avut o viață plăcută, liniștită și echilibrată? Dacă, într-adevăr, te-ai raportat la realitățile veșnice, chiar dacă ai avut probleme în cursul zilei, știind că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, care sunt chemați după planul său, le-ai primit ca din mâna lui Dumnezeu și ai trecut liniștit prin ele, dacă ești credincios, dacă ești născut din Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, pe calea pocăinței și a botezului. Dacă nu ești pocăit, dacă nu ai natura lui Dumnezeu, dacă nu te bucuri de privilegiul de a fi copil al lui Dumnezeu, atunci, desigur, că toate fluctuațiile, toate problemele cu care te-ai întâlnit astăzi, ți-au născut neliniște, ți-au născut îngrijorare, ți-au adus deznădejde și probleme peste probleme. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului care ne stă în față, călăuzindu-ne să înțelegem tot mai mult ce mare bucurie este, ce mare har, ce mare binecuvântare să devenim copii ai tăi prin pocăință, primind jertfa Domnului Isus și prin aceasta să ne bucurăm de privilegiu de a avea toate lucrurile care se întâmplă cu noi înspre binele nostru veșnic. Binecuvântează-ne apoi, te rugăm și pe cei care am primit deja pe Domnul Iisus Hristos cu înțelegerea de a primi toate cele care vin în viața noastră din mâna ta și în felul acesta să putem trece liniștiți prin ele numele tău să fie slăvit iar noi să ne bucurăm de părtășia ta aici și în veci de veci Amin dă ce-ți Oh, no. oh, Vedeți acum să pătrundem în cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 27 al capitolului 10 al 1 epistole a lui Pavel către Corinteni, care astfel grăsuiește Dacă vă poftește un necredincios la o masă și voiți să vă duceți, să mâncați din tot ce vă pune înainte, fără să cercetați ceva din pricina cugetului. Dragii mei, în libertatea lui... Credinciosul Domnului Isus se poate mișca oriunde și se poate atinge de orice pentru că, fiind curat el însuși, nu-l întinează nimic. O singură grijă trebuie să aibă necurmat și anume să-și păzească inima de duhul veacului acestuia. Fiind în societate, credinciosul se poartă vincios cu toți oamenii, iar în relațiile cu ei nu rămâne țapăn, ci ia parte la masă dacă este invitat, fără teama de a se întina. De aceea nu cercetează nimic din pricina cugetului. El are de plină asiguranță că materia nu-i întinează viața dacă duhul îi este curat și ascuns în Hristos, mântuitorul său. Are însă grijă totdeauna de cugetul altuia, ca să nu facă nimic din ceea ce i-ar fi pricină de potignire pentru cel de lângă el. Prin toate lucrurile, credinciosul urmărește un singur scop și anume să atragă sufletele la Hristos, fie că e vorba de libertatea pe care și-o îngăduie, fie că e vorba de opreliștea pe care și-o impune în anumite împrejurări. Credinciosul nu mai trăiește pentru sine, ci pentru Domnul și pentru mântuirea altora. Și mâncarea și nemâncarea, și dormitul și în starea de veche, și venitul ca și plecatul, tot ce se petrece în viața credinciosului trebuie să fie spre slava lui Dumnezeu și spre propășirea lucrării lui pe pământ. La punctul acesta doresc să vă relatez o împrejurare din viața mea arătând felul în care am înțeles că atât libertatea noastră cât și reținerea noastră trebuie să aibă un singur scop și anume propovăduirea adevărului, limpezirea adevărului Domnului Isus Hristos. De felul meu n-am cumpărat niciodată băutură în viața mea, nu mi-aduc aminte să fi dat vreodată banii pe băutură alcoolică. N-am pomenit-o la părinții mei și am putut trăi și fără ea tot atât de bine, ba mult mai bine decât alții care o folosesc în mod curent, mai ales aceia care o folosesc în mod excesiv. Cu toate acestea, pentru că la noi în România este obiceiul acesta frumos ca atunci când ai pătruns într-o casă să fii cinstit cu un păhărel de țuică și cu unul de vin dacă ai și mâncat, m-am supus întotdeauna acestui obicei fără nicio problemă. Pentru că nu este păcat să bei, cuvântul nu spune nicăieri că este păcat să bei, este păcat să te înbeți. Faptul că eu n-am cumpărat niciodată, n-am făcut-o pentru că ar fi păcat, ci mai degrabă am vrut să mă feresc de păcat. Pentru că, vedeți, m-am gândit așa, dacă beau, există un potențial de rău, prin aceea că m-aș putea obișnui cu ea așa de mult încât să devin robit de ea și să mă îmbăt. Dar dacă nu o beau deloc, am eliminat cel puțin această cale pe care m-ar putea ispiti satan. Și în felul acesta m-am hotărât să nu cumpăr băutură alcoolică. Așadar, am stabilit, nu este niciun păcat să bei. De aceea, ori de câte ori, am avut și o funcție prin care... Lucram cu publicul, ori de câte ori pătrundeam într-o casă, oamenii mă serveau frumos cu un păhărel înainte de masă, pentru că așa era natura serviciului, trebuia să iau masa pe unde mă duceam pe la oameni și după ce serveam masa și un păhărel de vin. Niciodată n-am trecut dincolo de aceste limite, m-am scuzat frumos la gază și am spus că nu pot să duc mai mult. Ei bine, cu toate acestea, a fost un moment, am mai povestit la unii, probabil și pe programele de radio, dar acum îl repovestesc, a fost odată o împrejurare când aici în Statele Unite, un credincios care era stăpânit destul de greu de patima băuturii, mă tot invita la el acasă să bem și îmi spunea mereu, tu știi că în scriptură nu scrie nicăieri că-i păcat să bei? Și eu am spus, ai dreptate, nu scrie nicăieri că-i păcat să bei. Dar mă rețineam și n-am vrut să-i spun mai multe, știam că nu primește să-i vorbesc despre adevăr. Într-o dată însă s-a nimerit că n-am putut să scap de invitația lui și am spus, bine, cu tare, hai că am să vin la tine și să bem împreună. Era foarte bucuros, am tras mașina în parcare acolo în fața casei, cum am ajuns era gata deja cu băutura pe masă, nu mai știu bine ce pusese de băut, că e chestie veche de vreo poate 20 de ani și m-am demnat să beau. Dar eu l-am oprit și zic, stai puțin, văd că ai pus numai două pahare, unde este al treilea? El întreabă foarte mirat, dar ce ai mai venit cu cineva? Și se uita afară să vadă dacă mai e vreo mașină. I-am spus, nu, dragul meu, aici în casă la tine mai e cineva. O, oh, el zice, nu e nimeni. Și atunci m-am uitat la el speria și am zis, vai de mine, adică la tine nu e în casă Domnul Hristos? Ei, zice el, așa cam încurcat, sigur că este. Păi atunci, băiatule, pune și pentru el un pahar. S-a uitat lung la mine și nu înțelegea ce spun, zic, ascultă, pune aici un pahar care să fie în cinstea Domnului Isus Hristos și să ciocnim și cu el. N-a avut încotro și a pus paharul acolo, al treilea pahar. După aceea hai să bem. Măi, păgânule, i-am zis, mă, tu nu știi că... Totdeauna lucrul tău să-l începi cu Dumnezeu, hai să ne ridicăm în picioare, să facem o rugăciune prin care cerem lui Dumnezeu să binecuvânteze băutura asta și apoi ciocnim trei pahare împreună cu Domnul Isus Hristos. N-am să vă mai spun restul de istorie, vă dați seama cât de rău s-a simțit omul acesta când i-am dat o lecție practică a ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu la 1 Corinteni 10, versetul 31, unde citim deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Să avem grijă așadar ca atât prin libertatea noastră de a bea și de a mânca pe care eu mi-am folosit-o atunci când aveam de-a face cu oameni care nu știau altfel, cât și o noastră de la așa ceva atunci când am avut de-a face cu un credincios care pretindea că tot ce face face spre slava lui Dumnezeu și una și alta să fie făcute în contextul învățării unei lecții a descoperirii Domnului Isus Hristos. El deci un credincios adevărat își trăiește viața din Hristos, prin Hristos și pentru Christos, așa cum îi place Domnului Hristos orice ce s-ar întâmpla în afara vieții lui. Slavă ție, Mântuitorul meu, că mai cuprins și pe mine în harul tău. Îți mulțumesc și doresc din toată inima să faci cu mine ceea ce vrei tu. Eu sunt al tău, tu ești iubirea și fericirea mea, bine binecuvântat. Amin. La versetul următor, versetul 28 din 1 Corinten, capitolul 10, Cuvântul lui Dumnezeu face următoarea observație. Dar dacă vă spune cineva lucrul acesta a fost jertfit idolilor, să nu mâncați din pricina celui ce v-a înștiințat și din pricina cugetului, căci al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el. Trebuie să observăm aici că noi credincioșii Domnului Isus suntem desăvârșit de liberi în ceea ce ne privește pe noi și pe Dumnezeu care ne-a eliberat. Dar nu mai putem fi tot așa de liberi când este vorba despre oamenii care nu înțeleg libertatea și adevărul lui Dumnezeu. Față de astfel de oameni trebuie să ne purtăm cu multă prudență ca nu cumva prin libertatea noastră să împiedicăm în primirea mântuirii. Ei nu înțeleg taina libertății și de aceea mai bine să ne punem stabile pentru un timp de la anumite lucruri ca să-i putem atrage și pe ei la Mântuitorul Isus și la adevărata libertate în Hristos. Putem deci să luăm parte la masa unui necredincios care ne-a invitat cu stăruință, dar dacă la masă se găsește cineva care să ne spună, masa aceasta este dată în scopul cutare, adică vreun scop potrivnic lucrării Evangheliei, atunci trebuie luată hotărârea cea dreaptă, adică părăsirea locului aceluia din pricina celui care ne-a înștiințat. Și nu e vorba numai de poftirea la masă, ci despre orice alt lucru, orice altă activitate, orice alt loc în care am fi duș, prin prin cine știe ce împrejurare. totdeauna trebuie să ținem seama de cei care ne observă sau ne înștiințează. Noi, în orice timp și în orice loc, nu umblăm după foloasele noastre, ci după folosul altuia, adică folosul mântuirii lui. Oricât de mare ar fi pierderea în urma hotărârii de a părăsi acel loc, chiar dacă este vorba despre o stare de rușine, de umbrirea reputației, Trebuie să plecăm îndată ca să nu dărâmăm lucrarea lui Dumnezeu începută în sufletul cuiva, să avem totdeauna curajul să rămânem de partea Domnului și astfel, dar numai astfel, vom fi binecuvântați. La versetul următor, versetul 29 din 1 Corinteni 10, apostolul ne dă o lămurire, spune Vorbesc aici nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia, căci, de ce să fie judecată sfrobozenia mea de cugetul altuia? Dragii mei, dacă noi am ajuns la mântuire și la fericita libertate pe care o dă adevărul, așa cum arată la Ioan 831 32 să facem tot ce ne stă în putință ca și cei din jurul nostru să ajungă la mântuire și la libertate chiar cu prețul renunțării noastre la libertate. Căci numai cel liber poate să-și jertfească libertatea. Numai ceea ce ai poți jertfi. Dar chiar prin faptul că poți să-ți jertfești libertatea, dovedești cât de liber ești. Și niciodată cei care își jertfesc libertatea pentru ca alții să devină liberi, nu mai pot ajunge ei înșiși robi. Ca libertatea mea să nu fie primejduită în vreun fel, și să nu fie pricină de păcătire pentru alții, trebuie să fiu totdeauna gata să o jertfesc. Libertatea este ca și viața. Cu cât ți-o dai mai mult pentru un cel înalt, cu atât mai mult și mai desăvârșit o ai. Domnul Isus, ca izvor al vieții, putea să-și dea viața și să-și o ia iarăși. Nu i-o lua nimeni cu sila, ci el avea putere să o dea și să o ia iarăși, cum scrie la Ioan 10, versetele 17-18. Ca Domnul Iisus și la fel ca el, sunt toți urmașii lui, adică toți creștinii adevărați. Fericită stare este libertatea. Cel care o are cu adevărat, nu mai pierde niciodată dacă rămâne în întregime în cel care i-a dăruit-o. Cine își dăruiește libertatea, devine mai liber. Cine își dăruiește viața este mai viu. Libertatea este ca și focul. Cu cât îl dai, se înmulțește. Dacă ne dăruim libertatea ca să nu renim cugetul altuia, i-am făcut cea mai mare slujbă pentru a ajunge și el la libertate, căci libertatea este ținta vieții celei noi în Hristos. Nu există fericire fără libertate. Să avem grijă de cugetul și de libertatea altora, căci în felul acesta avem grijă de curăția cugetului nostru și de libertatea noastră. În continuare, la versetul 30 din capitolul 10 de la 1 Corinteni, citim Dacă mănânc aducând mulțumiri, de ce să fiu vorbit de rău pentru un lucru pentru care mulțumesc? În Psalmul 50, versetele 14 și 23, citim că jertfa mulțumirii adusă lui Dumnezeu de către cel credincios curățește și sfințește orice mâncare și orice lucrare în viața lui, pentru că această jertfă are la temelie credința în Dumnezeul care sfințește totul. Cine se apropie de Dumnezeu este sfințit atât el cât și lucrurile de pe lângă el. Numai păcatul și neadevărul nu sunt sfințite de Dumnezeu și nimeni nu se poate apropia cu adevărat de Dumnezeu, cu gând să păcătuiască sau să-și facă voia lui. Apropierea de Dumnezeu cere, în primul rând, primirea totală a voiei lui și lepădarea proprii tale voi. Din nou amintesc adevărul că Dumnezeu nu este Dumnezeul formelor, al simbolurilor sau al practicilor religioase care au în vedere trupul, ci Dumnezeu este Dumnezeul adevărului și al realităților duhovnicești, pentru că El este Duh și adevăr. Ceea ce intră în trupul omului nu-l poate spurca, dar nu-l poate nici sfinți, pentru că este materie și materia nu poate da mântuirea, nu poate nici să o împiedice. Totul atârnă de Duhul omului, care primește sau respinge lucrarea Duhului Sfânt sau lucrarea Duhului Satanic. Cine mănâncă anumite bucate pe care alții le-ar socotis purcate, să fie liniștit, că Dumnezeu nu le socotește așa, să-i mulțumească pentru ele și atâta tot, la fel ca și cine ar mânca din carnea jertfită idolilor. În ce privește pe el, credinciosul nu se va spurca, ci numai dacă altul, slab în credință sau neștiutor care l-a înștiințat de lucrul acesta, s-ar poticni pentru cugetul aceluia să se înfruneze de la mâncare. Subliniem gândul principal din versetul de mai sus și anume să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate. Și jertfa aceasta, mulțumirea, Va curăți și sfinți orice mâncare și orice lucrare, cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, Harul lui Dumnezeu este atât de mare încât poate să-mi facă sufletul nepătat și mai presus de orice spurcăciune. După cum soarele își trimite razele sale asupra multor spurcăciuni și rămân totuși curate, razele soarelui rămân deci totuși curate, tot așa și noi, ba încă mai mult, Învârtindu-ne în mijlocul lumii, vom rămâne curați, întrucât suntem raze din soarele dreptății. Încheiat citatul. Iubiți ascultători, am ajuns acum la versetul 31 din 1 Corinteni 10, care astfel grește. Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Dragi ascultători, adevăratul urmaș al Domnului Isus, creștinul adevărat, are o singură viață cu o singură direcție și anume Isus. Omul credincios care este născut din Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos are o singură plăcere pe Isus și are o singură preocupare pe Isus. Omul născut din Isus. Are o singură țintă, Isus. Și aceasta în orice timp și în orice loc. El nu are viață dublă. Și cu Isus și cu lumea nu are lucrări personale, ci toate sunt ale lui Isus, Mântuitorul Său. Tot ce face, face prin Isus și pentru Isus. Așa după cum organismul omului preface în sânge orice hrană și orice băutură, Așa preface răscumpăratul Domnului Iisus totul spre slava Lui Dumnezeu. Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava Lui Dumnezeu. Cel născut din Dumnezeu supune totul Lui Dumnezeu, și gânduri, și vorbe, și lucrări, și trupul lui, și sufletul lui, și Duhului, lui, și familie, și avere, și talente, și serviciu, și timp. Dumnezeu nu desparte serviciul nostru de viața duhovnicească pe care trebuie să o trăim în chip dumnezeiesc. A sluji lui Dumnezeu înseamnă a face totul în deplină armonie cu voia lui. Și acest lucru este cu putință numai dacă suntem conștienți de chemarea și alergarea noastră, numai dacă avem un scop precis în viață. Scopul, așa cum s-a arătat mai sus, este unul singur, să devenim ca Hristos și să realizăm împărăția lui Dumnezeu în viețile noastre. Atunci și când dormim, dormim cu scopul acesta precis și când mâncăm, mâncăm pentru realizarea scopului, suntem necurmat sub ochii mare lui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Cine nu-i conștient că trăiește necurmat sub ochii Lui Dumnezeu, săvârșește păcat după păcat. Și cine nu lucrează ca sub ochii Lui Dumnezeu, lucrează fals și pentru nenorocirea Lui, cât și pentru acelor de lângă El. Să faceți totul pentru slava Lui Dumnezeu. Iată un mijloc prin care mă pot cerceta mereu. Să-mi pun necurmat întrebarea, ceea ce gândesc, ceea ce vorbesc și ceea ce lucrez, este spre slava lui Dumnezeu? Ce câștigă lucrarea evanghelii sale din tot ce fac sau spun eu acum? Un mare evanghelist din secolul a XVIII-lea povestește că s-a convertit devenind atent la un cuvânt pe care îl spusese mereu în rugăciune. Să trăiesc spre slava lui Dumnezeu. Și-a pus de serios întrebarea aceasta. Trăiesc eu cum mă rog? Aceasta este o viață de evlavie, de legătură cu Dumnezeu, prin rugăciune și regulată și prin citirea regulată a cuvântului. Este oare așa? Este viața mea o viață de purtare sfântă și de răscumpărare necurmată a timpului? Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă și ne poruncește aici ca tot ceea ce facem, chiar și rugăciunea, să fie făcută pentru slaba lui Dumnezeu și nu neapărat în vederea nevoilor noastre. Da, cerem împlinirea nevoilor noastre, dar cu scopul lărgirii împărăției lui Dumnezeu în inimile și în viețile noastre, altfel nu este făcut spre slava lui Dumnezeu și nu putem să ne așteptăm la împlinire. Iubiți ascultători, ne-am apropiat acum de încheierea programului C072 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Domnul Dumnezeu să dea bine cuvântările sale mari și minunate tuturor la care se deschid să le primească pentru slava lui și fericirea noastră veșnică. Amin. Jurul lui o luptam cu voia Merec. În clunta luptă nu ne pasă, cu noi e Dumnezeu. Viața, fapta și cuvântul, noi Domnului jertfim. Puterea și avântul, cu el înveți ca să trăim. Sfintă-naintrăm într -apoi noi nu de un pat, Ea-șteaptă-n veșnicii cu luna, Și-al îngerilor Atunci trudita noastră viață, Domnul față, În veci de veci vom slăvi. Priviți pe Domnul față, În veci de veci vom slăvi.